Fredagsfrallan med Jan Holborn God morgon, önskar Hits Ja, FM. FM. Oh, God morgon, god morgon, god morgon och hjärtligt välkomna till Fredagsfrallan Det här är Jan Holborn på Hits FM 97.8, som en byggd som bjuder in er på en timmes körsnack idag faktiskt Oj, oj. vi ska sjunga och jodla i studion men som vanligt så börjar vi med den här nya funktionen som vi kallar för morgonens tankar eller tanka tankamorgonen-reflektioner ifrån kanske den stora världen, vad vet jag. Det ständiga ompusslet. Hej, äh, stör jag? Det var knappt att rösten hördes. Dels var trafiken på gatan tät så här dags på dagen. Dels var rösten som frågade svag, nästan viskande. Jag satt i busskuren och väntade på att min buss skulle komma. Den bussen skulle ta mig bort från staden och ut i Roslagen. Jag hade inte brytt mig om att titta i tidtabellen utan hade planlöst valt att istället helt enkelt gå ner till hållplatsen och invänta nästa möjliga tur. Tidsnog skulle det komma en buss. Där satt jag försjunken i mina egna tankar. Ja, Det var en vacker dag ja, på ytan. Men ändå på något sätt, när man skrapade det allra minsta så framträdde allt det där mörka och fula... Det kändes som endast en tunn, mycket tunn film skiljde dagens glans från något ogrippbart svart. Gång efter gång spelades allt upp för mitt inre och varje gång hamnade jag i samma tankemässiga återvändsgränd. Tänk om jag. Tänk om vi. Tänk om dem. Tänk om... Jag vet inte om det var ett signalhorn eller kanske ljudet av en kraftig inbromsning lite längre bort på gatan som spräckte i min grumliga tankebubbla och jag blev varsen en annan persons närvaro på bänken i kuren. Till slut bröt till och med efterklangen av frågan igenom, letade sig in via yttrörat och vindlade sig ner längs med hörselgången, fick trumhinnan i svängning och vidare via hammare och städ in i båggången mot snäckan och nodde hörselnerven och uppkopplingen mot hjärnan och medvetande kunde slutligen ske. Förlåt, sa jag nästan nyvaket. Jag satt i mina egna tankar, men nej, nej. Du stör inte, absolut inte. Det var synd, sa rösten. Det kändes som du behövde just det, störas. Kan man känna sådant, så? jag. jag kan, sa rösten. Vi satt tystan stund. Runt runt om pågick allt som vanligt. Men där i kuren där vi satt kändes det som om tiden i det närmaste saktade av och varje tiondel av en sekund blev några tiondelar längre och långsammare. Jag ljög, sa jag och bröt i sluttystnaden. Jag vet, sa rösten. Jag ljög, sa jag igen och jag hoppas att du tar det på rätt sätt men du stör mig faktiskt. Jag vet, sa rösten igen. Jag satt här och tänkte fortsatte jag. Jag, jag tänker mycket och i mina tankar är det som om jag lägger ett pussel. Ett som det verkar gigantiskt stort pussel och för varje gång som jag tror att jag äntligen lagt till den sista pusselbiten dyker det alltid upp ytterligare bitar att lägga. Det tar aldrig slut. Sådant är det, sa rösten. Det, sa jag frågande. Om pusslet, sa rösten. Om pusslet, sa jag. Om pusslet är ständiga följslagare för många människor, sa rösten. Faktum är att varje människa har så länge det uttagit funnits mänsklighet burit med sig det pusslet på sin vandring. Ett pussel där människan försöker att reparera sina handlingar, sin existens och sina tillkortakommanden genom att lägga en bit efter bit med möjliga lösningar som skulle kunna innebjuda ett andra utfall om det lagts då och inte nu. Inte lagts för sen. En del lägger om pusslet ständigt. Andra då och då. Jag, jag lägger det ständigt. Suckade jag. Jag vet, sa rösten. Till ingen nytta. Eller hur, sa jag. Aldrig till någon nytta, sa rösten. Istället gör det med att skada. Tar tid och kraft och göder skulden. Men människan kan aldrig helt bli av med ompusslet. Men hon kan lära sig att leva med det. Och framförallt att inte lägga det så ofta. Hur, undrade jag. Vart ska du åka, frågade rösten. Ja, till Roslagen. Mitt Roslagen, sa jag. Ja, det är ett bra, det är ett bra resmål. Människan behöver mål. Bra mål, sa rösten. Det allra bästa med målet är att det, ah, att det finns framför henne. Något som människan är på väg mot. Ompussel fungerar inte att lägga när människan har mål. Då finns det ingen mening med pusslet. Ompussel får bara kraft av det som varit, inte det som kommer att ske. Inte av målet. Men, sa jag, snart kliver jag på bussen som tar mig till roslagen och sedan är jag så småningom framme vid mitt mål. Då finns för risken att jag plockar fram ett ompussel igen. Vad ska du göra i roslagen frågade röstan. Jag ska reta reda på en plats. Jag har tappat bort, sa jag. Låter som ett nytt mål sa röstan. Jag nickade. bussen kom. Jag reste mig från bänken för att kliva ombord. Bänken var tom, men min resa till roslagen hade bara börjat. <skratt> oj, oj, oj. Det där var väl skönt. Vad va häftigt. Det var tusen heta kyssar med docent död. Och jag vet inte om, om vi ska pussa så här tidigt på morgonen men välkomna gänget ifrån körslaget. Hej på er allihopa. Hej, hej. Ja, hela, hela studion är fylld av, av korister Och vilket drag Det var ingen magstöd på det hejet Ska vi ta det en gång till Hej på er allihopa hej. Ja, det är, ja, tyst, Nu har jag lärt er att jobba lite med magstöd magstödet hoppas jag. Så att, ja, vi, ska, vi ska ta reda på vad det här kurslaget är egentligen För ikväll är det ju faktiskt så I kväll är det stor premiär eh, På Tranås kommuns personalfest Så det är ju liksom en liten intern tillställning I kväll Men imorgon klockan fem 15.00 i Parkhallen Då är det en konsert Öppen för alla, alla är välkomna att lyssna Och det som är fint är en sån riktigt Äkta småländsk konsert För det är nämligen en fri entré Så det kommer locka hela Småland till Tranås, men vi ska ta reda på Vilka vi har som sitter här Hej Kjell, välkommen till Tackar. Kjell Pettersson Eh, som sjunger i kör det är lite oväntat kanske eh, ja den har gått så här ja eller hur va ja, vad så alltså, vi snackar ju mera hockey och, och den delen eller, eller? ja men ja. det är det faktiskt som eh, hockey jag ser det. Nej, ja. Jag ska försöka spela åt samma håll och sjunga åt samma håll. Det är ungefär så det funkar i idrotten. Ja, jag ser. känner igen mig. Ja, det ser jag. Det bra. ja. bra. Har du blivit utvisad än? Ja, nästan. <laughs> jag vill flytta längst bak. Vad kul. Kjell, du, du, du, jag skulle säga, Kjell, du är it-chef i Transkommun. Ja, jag stämmer. Och sitter i ledningsgruppen. Så det är kul att, att, att, att ledningsgruppen är representerad. Men det är flera från ledningsgruppen som är med i Karin har Ja, det är, är fler. Ja. En stor del av ledningsgrupper. Ja, det är jättekul. Ja, välkommen. Hej och bredvid dig så sitter... Ja, jag sa det förut, men då fick jag blickar från de andra. Men den som får representera <här> den, den, den ännu yngre delen av, av, av, av anställda. Hej Susanna Gullberg. Hej. Välkommen. Du, du, Vad jobbar du någonstans? Jag jobbar på kultur och fritid. Och trots att du är då yngst i den här församlingen. Det var väldigt mycket tjat om ålder, tycker ni inte det? Ja, ja, ja. Marita som han så och nickar så där. Ja. E, så, Men du var sjungen till kör. Ja. Här, e, till skillnad från de andra som är här idag. Så, ja. Hur, hur tycker du vad det här var då? Om man bara liksom... Spännande. Ja. <laughs> det har varit, det var väl lite osäkert till en början när uh -huh. vi var på första repet. Ah, Okej, okay. ah, det ska vi prata mer om. <snar> vad spännande. Men det har blivit väldigt, väldigt bra. Riktigt uh -huh. kul. Ja, det var ju igår kväll så jag är fortfarande så här liksom lite darrig. Det var det var häftigt vad det Nu tittar jag på dig, Agneta Karlsson. Hej Agneta, välkommen. Hej. Hej. Du, vad heter du? Agneta Karlsson. Ja, de, som, de unga kidsen som har gått trampolin. De vet vem du är. De vet vem jag är. Ja, just det. Mm. Och idag jobbar du på Arbetscentrum? Ja. Ja. ja. ja arbetskonsulent. Ja, så man kan säga du representerar här en av de stora förvaltningarna, socialförvaltningen då, som är väldigt många också ja. i, som är med och sjunger. Ja. Jag måste börja att prata jättehögt och jättenära mikrofonen så att ni hörs ut i hjärtan. Jag försöker vrida på rattarna här. Men... Så, ja. Och det sa jag innan jag presenterade. Marita som har varit här sedan hem i morse och sjungit <laughs> Hej Marita Rasmusson. <laughs> hey. Hej. Välkommen till fredagsföralland. Du Tack. också. Vad ja, kul. Och du representerar en annan del av Tranås kommun kan man säga som är med i körslaget. Mm. Nämligen bolaget. Berätta, ja. var jobbar du någonstans? Jag jobbar på Tronåsbostäder. Ja just det. Som ekonomichef. Så det här är ju ganska likt egentligen ditt arbete då kan man säga. Sjunga i kör. Eh, hur tänkte du då? Ah, till siffror och sådär då noter du läste Ja just det. Ja det, var just det. jag tänkte på det här i årsredovisningen har man ju noter också. Ja, oh, och du det är så, så långt. Jättekrystat. Ja, ja det var Jag ber om för det. Men visste det så att det är bara Susanna som har sjungit i kör tidigare som vuxen? Ja. ja. Så är det. Som vuxen. Okay. Ja. Ja. Ja, men, ja, men, ja. men i skolan kanske man var tvungen att sjunga liksom, alltså. vad jag menar. Ja, ja. Ja, jag menar ju inte att du inte är vuxen. Det var inte så jag menade. Men, men hörrni, det, det, Susanna var ju lite inne på det här. Vad var va, va, första gången och sen idag? Ni har gjort en fantastisk resa. Jag som har hört det under hela det här. Du började nämligen så här att i, i slutet på januari så bjöd vi in och sa, vill ni vara med och sjunga i kör? Eh, vi får se. Vi har tänkt att vi ska bilda fyra körer. Och så tänkte jag, nu tror vi inom I: Hur ska vi få folk till alla de här? Och så hade vi då en aktivitet i stadshuset en kväll. Och, och så frågade de: Hur stolar ska vi ställa fram? Och, och vi ställer fram 30. Så kommer det 40 som vi hade hoppats på. Då, då känns det som att det är jättemycket folk sådär va och tio minuter innan vi skulle dra igång då var det över 200 människor i lokalen. Så vi var ju tvungna att flytta oss ut till Stora Hallen sen också för att, för att få plats. Så det var ju en succé från, från första start. I varje fall. Det var väldigt många som var intresserade. Jag tror att den kvällen så var det 222 stycken som sa ja men vi vill vara med och skriva upp sig på lister och alltihopa. Eh, och sen totalt så, så har det varit i omlopp 270 35 personer. Och några har kommit till. Och några har liksom ja, känt att Nej, men jag har annat som jag måste göra. Eller, eller, eller sjukdom eller vad det nu kan vara för någonting. Och då är det så att i måndags. Vem är nu från måndagsköran? Ja, just det. Och då, och då är det så här. Måndagskören, Det låter ju lite så här: det är på något sätt. Men det är, det är väldigt enkelt. Alltså inte måndagskörarna men att kalla körarna vid veckorna. Men det är för att ni har repat på, Måndagar. på måndagarna. Ja. Ja, just det. Och om man vara riktigt här, så ska man säga: Ett officiella namn det är. Ko kommunledningsförvaltningen med vänner Oj. För, för, för från början var det så att vi hade tänkt att vi skulle göra rena förvaltningskörer men, men det viktigaste var att alla skulle få sjunga och då gjorde vi så att man talade om vilka dagar man kunde och så blev man då liksom tilldelad en dag egentligen så det, därför har vi mixat så ibland så det har innebut kanske att ni har träffat lite nya människor som ni inte vanligtvis umgås med hur är de Ja, det fungerar jättebra. Ja. Vi är ju inte så många ifrån eh, stället just nej, så, ja, så ja, vi är träffar Vi träffar väldigt många. ja visst, Men ni är rätt många ändå. Alltså, ja, vi har fem på. stycken i måndagskören. Ja, Och sen har vi en då i tisdagskören ja. också. ja Så det är ju rätt bra procentuellt ja, om, man, om man tittar. absolut eh, Så det var måndagskören. Det var mm. alltså kultur... Vad sa jag, nej, nej. nej Kommunledningsförvaltningen med vänner with friends. Mm. Mm. Så, det vi ska lite mer ut. Utländra. Är jag som är vän då? Ja. Ska, ja. ja, precis, ja precis. Ja, Gäst. Gäst. Men gäster skulle det kanske ha varit egentligen. Ja, och så tisdagskurran, vem är det då? Ja, Kjell han är ju typ för du borde ju egentligen sjunga på måndagar. Ja, ja, men. eller hur? Så, ja. mm. så, så då eftersom du då sjunger på tisdagar då ingår du i eh, Wackans. Ja, då ingår du i barn och utbildningsförvaltningen. Ja. Jag är vänner Och, då. och, och vänner då, på. ja precis va. ja. ja men vi kallas vi... för kineskören. Ja, ja. berätta varför. Vi får inte, vi får inte rum någonstans, det är Än en ni... gigantisk kör. Ni är otroligt många, jag tror att ni från början var över 90 stycken. Vi är malat ja. i 95 och 90, ja. vi var, så vi står ja. lite överallt. Ja, ja det, det är lite... det, ja, det är häftigt. Ja, ni, står, där, ni, ni är de som har på, fått personifiera zigzag, Exakt. för så får ni stå liksom, för att få plats på scenen alltihopa. Mm. Det blir, lite, det blir lite kraft också. Och då ska vi se. På, I måndagskören då. Nu ska vi vara väldigt långt, I måndagskören så är det Mariette Lagg som, som är eran körcoach. Ja. Du Mariette, han är på hjärtat. Hur är hon egentligen? Tror du hon lyssnar? Ja, jag vet inte. Ja. Det har varit jätte, jättebra. Hon har eh, verkligen lotsat oss fram till där vi är nu. Hon har gjort ett jättejobb. Jätteduktigt. Ja ja ah, är hon. Ah. Och hon och så, och hon är så sprudlande glad ah. manejament hela tiden. Ah, jag, jag vet inte vad hon går på vi ska ta reda på det. <laughs> <laughs> ah, ah. Och och din kvar är det Helen Rydberg. Ah. det är ett riktigt kärnkraftverk ah. Sån energi så det är, ah. ja, jag har varit med många coacher och tränare innan ah. några men hon tar nog alla rekord där. Ah. Men alltså, hon är hon är hon är hon är också. Nej, vi behöver inte tro henne för hon står fall i energi här i kväll, <laughs> ja, jag är Säker på. Ja, ja, Sjukt skön. Ja, hon är hon är, hon är riktigt. Och hon, är, hon är en gammal bekant i Traneå. Hon bor nere i Kisa nu, men hon var med och startade Belcantokören i i och så också. så mm. eh, två duktiga två duktiga tjejer. Nu ska vi säga. Det var till måndagskören. Nej, det här nästa nästan jag klarar av Måndagskören, tisdagskören. Då har vi onsdagskören. Det är där är du med, Agneta. Ja. Och du är väl den egentligen som är i rätt kör. Eh, alltså skulle man kunna säga. För, för onsdagskören är socialförvaltningen med vänner. Och du ja. tillhör ju socialförvaltningen, mm. så du är ingen vän. Jo, det är klart att du är en är vän. vän är... Ja. ja. Och, och då skulle vi säga ni, ni har... Ja, ni har ju, ni har ju, har ju min dirigent. Olle Nilsson ja. Hur är han? Ha? Jag tycker han har varit väldigt duktig att få ihop oss för vi är ganska flamsiga oss ah. så han har haft lite att ah. jobba med ah. Han var rätt skön för han var ganska och så här. Det här med kläder, det lägger jag mig inte i mm. Och det tror jag var väldigt klokt i er kör om jag ska det var vara riktigt klokt. ärlig eller, va? ja, det, och, och, och, och jag då som sjunger manskör ser ju skillnaden det, alltså det, är en, det är en fantastisk skillnad I, i en blandad kör och en manskör För i en manskör, då säger dirigenten Nu gör vi så här och nu gör vi så här Och så gör man Alltså vi är ju som får vi män Men, men i, i de här körna vi skulle kunna <skratt> <skratt> <skratt> Och det har ju varit rätt skönt Alltså, eller hur det, det, det, det, det är lite del av Lite del av dynamiken Ja, <skratt> uh, det var det var Agneta som sjunger i onsdagskören. Och ni är, ni är ni är nog den näst minsta kören. Ni är någonstans 45 tror jag, eller något sånt där. Och det, vilket är enormt mycket för en kör egentligen. Alltså, det, vi har liksom blivit bortskämda. Är man 18-20 stycken i en kör, så är, så är det liksom en bra körsättning Ja, då, då, då har vi bara en dag kvar. Och då är vi, då är vi framme då är vi fram den här den här är absolut roligast för det här är yeah. samhällsbyggnadsförvaltningens och med vänner. Och de som det minsta av är ju från samhällsbyggnadsförvaltningen. Ja. Eller hur? Så, så, så ni är verkligen sådana här... En, ni är vänner. Ja, ni är vänner. Ja. Vänner med Bosse Hordal. Ja. Alltså, <laughs> så, så skulle man kunna uttrycka det. Och ni har, ni har förmodligen den galnaste körledaren. Ja, körledaren, ja. absolut. Gustav. Gustav Montelius. Va? Hur har det varit då? Det har varit riktigt roligt. Ja. Han är... Han är en klippa ja, ja, han får, Samma sak där, vi är väldigt flamsiga också Så ja. han har fått ihop oss bra Men ja. han, han kämpar Ja, ja. Det, det, för det som jag tycker Jag vet inte om ni håller med men, men, men det som jag tycker är bland det roligaste Det är den här gemenskapen som uppstår När man sjunger i kör ja. Man är man, man, man turs också man, man tänker så att turs hon som står jämt med. mig Då ska vi jag ta Är det inte lite så? Oh, oh. Ja, då är det ju så att under våren här nu då, så har ni repeterat en massa saker. Men ni måste ju ha tränat en hel del under resans gång också. Eh, mellan Jag att Jag inte vi skulle prata mer om det. Men det är ju så här. Vi, vi kan avslöja lite om vad som, vad som kommer ikväll. Eller vi, vi avslöjar ingenting. Vad som kommer ikväll. Utan vi säger så här. I år så är det 40 års jubileum för den här gruppen. Kanske kommer det att färga av sig. Lite på kvällens och morgondagens föreställning. Frallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Du lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits 97,8. Somen bygg med mig Jan Holmbom. Och nu har vi ringt upp vår utrikeskorrespondent i den stora vida världen utanför 50 skyltarna ända bort i nordligaste Mjölby. God morgon redaktör Anders Jakobsson. God morgon, god morgon. Du, vilket golfväder du får idag. Nej, prata inte om eländet. Herregud, jag var, jag var ute igår. 22 poäng. Kroppen verkar. Och... Ja, det... Nu sitter jag och tittar ut över min gräsmatta här, som är alldeles för långa. Ja. Nej, ja. Det, jag vet inte hur den här dagen ska sluta. Nej, alltså det låter ju som att det är som vanligt lite latser i Mjölby. Ja, ja precis. precis. <laughs> ja. Nej, men du, gräset växer nog fruktansvärt nu, va? Ja, jag, jag måste nog inhandla en sån här eh, eh, sån här bil som man bil, som är klip rullande och, ja, och så, ja, du, ska, ju, du ska ha en robot i det senaste nu. En ro, ja, just det en en sån där inte. All soms här. Jag har 20 kvadratmeter här tror ja, jag. Ja. Jag har köpt <laughs> två. då. <laughs> Hörru, då har du hållit hänt någonting på, på, på fronten? Ja, jag sitter och funderar på här hur tider kan ta mellan idé och handling eller om man kommer till kommunala beslut. Eh, det är, måste vara en sysselsättning för tålmodiga människor. Eh, Svart och strand har diskuterats här, bostadsbelyggelsen sedan 2007. Idrottsfallen i Skänninge är visserligen på gång om jag såg alltså en insändare från oppositionsrådet och den diskuterades i till förra valet 2010. Eh, och Riksväg 50, då, den här bron som jag har varit mycket om tala, Där började diskussionerna om en ny Riksväg 50 för drygt 20 år sedan. Ja, du vet alltså. Det... Och de här tomterna i din hemkort kommun, i Timmerö. <laughs> där börjar diskussionerna 2004. Ja. Har man sålt några tomter än? Ja, jag tror att man har sålt någon, kanske. Jag tror att ja. jag tror, jag tror Boksonshus har köpt någon. <laughs> Nej, det, jag vet ja. inte. Det är en intern affär, ja, alltså. Ja, ja, ja det verkar. Men, men, men om man sätter det i perspektiv så kan man ju helt plötsligt konstatera att SG är punktligt, då. Alltså, då ja, kommer det hyfsat i tid jämfört med, med, med, med den kommunala apparaten, då. Ja, SJ framstår ju som ett under <laughs> <laughs> Men, du, Nej, men, men, äh, men är inte det där demokratins baksida? Alla ska få jo, vara med och tycka. Och jo, det är ju. Och... All, alla måste få säga sitt. Och när det gäller såna här lite större bostadsprojekt så måste man tänka på buller och eh, trafikföring. Eh, ja, det är ganska många som ska säga sitt utanför just den här kommunala apparaten. Och Sen finns det ju rätt stora överklagningsmöjligheter också. Det är ja, även, ja. ja som du säger, det är demokratins baksida. Men ja. det som jag tycker är nästan om vi tar det här villatomterna i timmer som exempel mm. så hade vi ju en riktig byggbom här för några år sedan. Ja. Men den, och jag vet inte om kommunen då tänkte att man skulle dra nytta av den då. Många människor som ville bygga nya villor. Men det har ju så att säga, ja, det man, har ju förändrats det. Ja, jag tror att det där är nog ett av de stora problemen med trögheten i systemen. Att man, man var nog i fas när man började liksom med idén, precis som du säger. Men sen så ska ja, det ja. mala. Och, och, och, och, och, och på något sätt så den där förbannade konjunkturen, den väntar ju inte. Nej, den, den hinner väl vända ett par ja, gånger ja, under ja. en tioårsperiod. Men du, tänk om det är så här. Att när det är som jävligast och när det är som svartast och som absolut mörkast, det är då man ska satsa. Det är då man ska göra de här tokiga projekten. Bygga sporthallar och uh, campus, eller vad det nu heter nu, för jag kan, kan inte hålla det på alla de där orden. Och, och bostäder och alltihopa. För det kommer att visas att när de väl har, de väl har byggt det, då är man i fas. Ja, var inte den här amerikanska nationalekonomen John Kenneth Galbraith som lanserade den här teori teorin på 60-70-talet? Ja, Eller var det någon annan? Nej, jag tror definitivt ja, just det var han. Det. Ga ga gasa i, i äh, lågkonjunktur. Ja. Ja. Ja, men, ja, men det är ingen dom i det det, det det kanske håller. Ja. Gasa på Västbanken har man hört alla sånt också, <laughs> men det är, någon ja, det, är någon, ja, det är något helt annat. det är något helt annat. Mycket tragiskt ja. Men du äh, Men, men äh, har ni ordning på ekonomin i Mjölby nu då? För jag, nu läste jag i Boksån så verkar det ju vara Nu verkar det inte finnas några pengar alls längre Nej, äh, nästan nej då Ja, så är det? Nej, äh, ja, ja, ja, ja, jag Det är lite lät... att man ska åka i Så kommer man möta, möta en massa människor Inom hemtjänsten som går omkring nakna är Mer, ja. smittade nakna Ja, det är kanske ingen, ingen säga, upplyftande syn. Nej. Nej. <laughs> ja, det, det beror på vem man möter förvisso. Men, ja, ja. Nej, jag läste det här senaste fullmäktige förratet när man gick igenom bokslutet för 2013 här i Mjölby att den här eh, skattehöjningen på 90 gör det inte var tillräckligt. Nej, du ser du. Och eh, ja, var ska det sluta, var ska det sluta? Ja, det slutar väl vid en spänn, kanske. Ja, ytterlig ytterligare en krona. Ja. Men fick, fick, ja, man inte ja, en, fick ja. de inte en massa AFA-pengar i Mjölby? Ja, men det kan man ju inte leva på hur länge som helst. Nej, ja, men ett år. Ett år? <laughs> ja, det är väl ungefär med kommuner som är de flesta privatpersoners huvsålda att man har eh, kanske en framförhållning på ett år <laughs> i bästa <laughs> fall <laughs> i bästa fall. Du Jakob. Eh, nu, nu, nu ska vi hyfsa ska diskussionen här genom att säga att ni får inte, ni får inte missa det Jakob skriver på sin egen bloggsida. Den fantastisk och framförallt så har jag en, en enormt eh, intressant hemsida eller bloggsida -adress. kan du inte dra den Jakob. Med Jakob vid tangentbordet bloggspot. Com. Ah, kort och kortsista. En sitter som en smäck. Du, ett stalltips här nu ifrån, ifrån studion. Klipp, ja. klipp gräset och sen du, gör två provsvingar och sen går du ut 18 nya idag. Ska du säga att du får ihop 38 poäng. Ja, jag tackar för de goda råden. <laughs> du har så gott omdöme, Herr Holmbo. Sköt om dig så hörs vi. Ha det bra. <laughs> Detsamma. Hej, farby. hej. hej. My got a and he hates that bitch. He did. Yes, yes, yes. Oh, vi köra lite radio mellan Vi kan, vi kan inte bara prata. <laughs> det, var, det var redaktör Jakobsson idag. Vad han hörde Det är han muttrar idag? Ha? Han, men, men det är ju rätt spännande det där med att jag tror att de goda idéerna finns men att det tar, det tar ibland betydligt längre tid. Så det gäller att hitta den där fasen. Men vi pratar körslaget och det har gått på nolltid. Visst har tiden gått fort? Man, från i slutet på januari och nu i slutet på maj. Vad är det? Fyra månader. Ni har gått från att inte, tre jag inte allra i kor till att nu framföra och vara faktiskt ganska vassa på scenen dessutom. Och ja, det är ju så. Vet, nej, vet det, Susanna, du, du, du, du gick just det. Eller hur? Du är ju en gammal dansare. Ja. Det är ju en massa rörelser ni håller på med i koron ja, också. det är spännande. Nej, det är inte bara att ni sjunger. Nej. Ni dansar ju också. Ja. Och ja. Till och med källedansar har jag sett vet du. Ha? Ja Den, den är, så. Den, den är. Ja, jag, är. Ja, jag kan faktiskt berätta Jag får ta en, en halv minut här ja. Ja. Det, När vi börjar då så, Det första så sa vi lära så andas Man kom ju på det i 60 år så andas fel <laughs> ja. Och då tyckte jag efter ett tag Men det gick löste man ju, gick ju Och sen började lägga till så man sjunger med Och lägga till ord till den här och då tyckte jag, ja, men nu, det där var, nu är det gränsen och nådd. Och då kom det in rörelser. Ja. Och då tänkte jag, det här kommer ju aldrig. Man vi, vi trädade ju på, efter en, tre månader så satt ju där med. Ja. Och så för en vecka sen så kom vi nu ska ni le med. Ja. Och då tänkte jag, andas och le, går jag samtidigt inte dansa och sjunga också. Så jag kommer stå och andas och le. Det blir så. Ja, det är bra Andas känns ju ändå som nummer ett på något sätt liksom. det, det tror jag liksom är Det är en dum strategi, jag skiter i andas Jag gör de övriga grejerna det är liksom, ja. men, men, men Och det har ni ju alla körerna Har ni ju liksom Mer eller mindre rörelser Och, och, och Agneta, du har varit med och, För ni har, ni har använt det Ni har haft stängda Facebook-sidor också Varje kör Och där har ni liksom kunnat Använda det sociala medier för att dels lägga upp eh, ja, sång och sådana saker som ni kan lyssna på men också dansrörelser som ni har kunnat liksom träna hemma och så. Det har varit, det har, Facebook tycker jag har funkat rätt främt för det, eller hur? Mm. Och dömligt lite det är, så här, ingen vet vad det är för adressor så här, utom de som är med. Och sen då kommer Abdul det någon sån här, <här>, <här>, så här spammare som vill vara med emellanåt från, <här> från något land. Men han får inte vara med. <här> Den skickar vi bort bara. så eh, Men... men om vi går tillbaka nu då så, här, så så är det ju faktiskt att ni har ju hängt med nu hela resan. Och då, jag börjar med dig Marita. Var, var, varför, varför valde du att hoppa på? Eh, jag tyckte nog det var ett tillfälle att få känna på hur det känns att sjunga i kör eftersom jag inte har gjort det. Och sen som Kjell sa så har vi fått lära oss att andas. Ah. Och eh, det behöver man ju göra inte bara när man sjunger utan eh, den tekniken är ju bra ta med. Ja. Så att eh, jag tycker det här har varit eh, jättebra. Jag har nog inte ens haft en tanke på att jag skulle sluta. Du, nej. Nej. Ja, det är ju sånt. Agneta, vad liksom... så, har du så bit i livet så att du liksom känner att jag måste hitta på någonting? <laughs> eh, typ nej. Men jag tyckte det var en ganska rolig grej faktiskt. Ja. Med att jag själv inte heller sjungit i kör sedan jag gick i grundskolan. Nej. Eh, ja. Jag kände att första tillfället i stadshuset efter det att man var lite halvt när man gick hem och ja. tyckte att wow, vilken ja. grej. Ja, det var ju, det var ju fränt. Ni sjunger kanon där dessutom man sa. Och, och fyra olika låtar. Ja, det var tufft. Susanna då? Det... Ja. Eh, nej, men vi hade ju rykten om cashlaget redan från förra året. Ja. Och alla blev ju jättetaggade lite varstans i kommunen. Så vi har nog taggat ganska ganska länge. Ja, ja. Så det var ju självklart att hoppa med bara. Ja precis för det var ju så. Vi hade ju tänkt att köra det här under näringslivsveckan ja, och även utmana näringslivet. Men det, nu räckte inte tiden eller resurserna till det. Till det då, så att, ah, okay. Kjell då? Ja det fanns en sak. När jag gick med och lyssnade Stadshuset då säger Jan Holm om det att alla som sjunger i kör. De blir vackra, snygga och håller sig unga. Jag tänkte, vad ja, fan jag tar chansen. <laughs> <laughs> får se vad det ja. blir nu då. Det var, nej, det var faktiskt så, lite spännande. Jag har aldrig gjort det här. Bara se Lisa liksom funkar Vi får se det i kväll och imorgon. Ja. ja, precis. För i kväll är det då, är det då eh, på Transkommuns eh, personalfest- så är det, och då funkar det på det sättet att först kommer varje kör framföra ett stycke och sen blir det bedömt utav en en jury. Jag ska inte säga vem som ingår i juryn men det, det är en person och en gammal hockeyspelare och brorsha till en tennisspelare tror jag Ja, Tonde var alltihopa så men men men och sen och sen blir det en, en, andra, en andra omgång också då. När eh, man sjunger. Och, och vi har ju försökt hålla det lite hemligt. Ja, nu vet inte jag hur hemligt det är sådär. Men, men har ni koll på vad de andra ska sjunga? Nej. Alltså är, Har vi lyckats inga, med det ändå? Inga, ja, vad kul. Ja, För det är ju lite grejen också. Det där. Och jag, jag vet ju. <laughs> alltså, och, och jag tycker att bara det en anledning att komma och lyssna. För det är en sån himla bra mix utav, utav musik. Och ja, men säger någon så här, men hallå, jag jobbar inte på Tranås kommun. Hallå, jag jobbar ju. Eller någon säger så kanske. Och då säger jag så ja men vad vadå? Eh, tillhör du inte de 1700 som hjälper till att göra Tranås till en bättre plats att bo, leva och verka på varje dag? Okej, okay, det bra. Du kanske jobbar med något annat. Men du är du välkommen imorgon till Parkhallen. Klockan 15.00. Då är det den öppna öppna eh, med sammansättning med ett elva manna band. Hur var det? Ja, och det är gratis entré, fri entréer imorgon också. Hur var det då? För det var första gången igår kväll som ni ställde upp er så helt plötsligt så fick ni rakt in i häcken, höll jag på att säga, eh, eh, eh, elva manna band med blås och hela alltså. Hur kändes det, Agneta? Ärligt, skitsvårt. Eller hur va? För helt plötsligt hörde man inte sig själv. Nej. Och framförallt man hörde inte sina grannar. Nej, där. jag visste inte om man sjöng eller om man var tyst och förvirrat. Och, och rörelserna, man hade övat in, bara tappade man. Ja, ja men kul ändå. Ja. Och då kommer ni ihåg att alltså, allting går om man bara... Ler Så, så, så kommer man undan med precis vad som helst Precis, andas och ja, det, det, det är det här Det är, det, det är de två Två, två nyckelvärdena Hörrni Det pratas ju lite nu om att det ska bli En fortsättning, att man ska försöka få till En kommunkör och så, vad, vad tänker ni Runt det då? Ja? Riktigt kul ja? Bra gemenskap Ja för det tycker jag jag, jag, det jag tycker är det bästa med att sjunga i kör, Det är nästan köttet och det här sociala alltså, Sen är det fantastiskt roligt att sjunga Men just det där, liksom, att träffas Och så träffas man på, man träffas på lika villkor Och man har liksom en möjlighet Man skrattar ju det är ju alltid så, för mig är det alltid så att när man, man kan vara trött när man kommer till en körövning men man, när man går därifrån så är man fylld med energi och, och tillförsikt. Och faktum är att man blir en bättre sångare också när man sjunger i kör. Man tränar ju, det är ju så Det är så med allt här i livet om man tränar så blir man bättre. Så, så, så sjunger man i kör så, efter, så ska man lyssna när man står där Sen i, i duschen så man, Efter ett hör, år hör man så här Men herregud va? Duschar jag tillsammans med Pavarotti Men det var ju ja <duspar> så Eller ja, ni får ju ta någon annan då <duspar> Pavarotti kändes Väldigt trångt i kulen <duspar> Helt plötsligt <duspar> ja, Jag vet inte, det är på väg någonstans Vi måste nog vi måste spela lite Vi måste nog spela lite musik, är det okej? Okay? Tycker ni det? Ja, mm. ja vad snälla ni är ja. truth looks good on you, darling, as you're about to cry. As I'm walking down the avenue, the avenue of life goes life, life without you. Oh, no. Teardrops are falling on me. Ooh, darling, no, no, no, yeah. Teardrops I'm gonna fall. Hello! Fredags med Jan Holmgren. God morgon. Önskar Hits FM. Hits, Hits FM. Silsilvera 3 drops ni lyssnar på Fredags för alla i Radio Talkshow här i Hits FM 97,8 som en bygg med mig Jan Holmgren. Tjejer och kille. Nu börjar det dra ihop sig. Nu är det bara timmar kvar till uh, finalen av körslaget av fyra månaders hårt slit. Och ni har övat hemma, eller hur va? Ah, yeah, sure. och, och, och, och, och, och vad är svårast då? Melodi, för ni sjunger ju stämmer och så här också. Vad är svårast? Stämmerna eller texterna? Texterna. Texterna, aha. ja. För jag tycker. Text. Det är mycket text, ah, okej okay, vad spännande Mycket text, då undrar man vad det är för någonting Ni har ju bara bla, bla, bla. <laughs> Nej, nej, jag ska bara Jo, Ja man lever, ja man lever Grattis överfundin, Tran Stora Hjälte som fyller 81 år idag Och då pratar vi, var det bara ett år sedan Statyn kom upp Men, men det var, den kom ju 2012 eh, Restes den, fan den är fin den alltså jag gillar verkligen. Har ni sett att han bara ärga nu också nu börjar den att ja den är häftig. Bara den väl världen resa till Tranås för att se. Det är sån fart i den. Man tror att den ska åka iväg när som. Ja, grattis Ove. 81 år idag. Men nu har vi bara det viktigaste kvar. Nu ska ni tävla. Är ni tävlingsmänniskor? Agneta ut tävlingsmanager. Ja. Det är okej okay. Och Marita är absolut tävlingsmänniska Ja, ha? idag i alla fall. Och ah, Susanna också Ja. Ah. Och, och Kjell behöver inte ens fråga ah. <laughs> Inte alls, <laughs> eller hur? <Nej. laughs> inte för fem ah. öre Hur kommer det gå för Taif nu? här? Det här kommer gå bra, ah, bra. Ah. Ah. Okej, okay, och då är det så här Kjell och Susanna eh, Ålder och skönhet ja. <laughs> det ett lag? Ja, ja. <laughs> eh, tävla mot Agneta och Marita i, i, i lag sjugg som en kung <laughs> <laughs> eller, eller något heter ni ja jag, jag, trodde, jag hade inte sett mycket fräckare Men så tittade Marita på mig Så, så då tror det sig det Så det, det var tur det Marita Tack ja. ja det funkar så här Pest eller Ni får välja mellan två saker Och nu, man får inte säga liksom både och Eller antingen eller eller, eller, eller eller något annat Utan man måste välja något Och, och ni börjar och, man, och, och, och ni kan vinna Ni kan vinna en ära En ära kan ni vinna I form av en, en kasse Fylld med eh, Toner Ja Ja men det är ju bra Ja låga toner. låga toner. Lite blandat, en pose blandat. Ja, är ni med? Ja. Ja, bra. Ja. Då då, då börjar vi med med med Kjell och Susanna. Morgon eller kväll? Kväll. Morgon. Ja. Morgon. Ja, det här är en morgontid i radion i Grattis ja. ni ledaren. Kväll liksom. Ha ja, just det. Ja bra, då är det ni först nu. allt är så bra sopran sopran, sopran. <laughs> Aha, sopran. <laughs> <laughs> Ja, så Ja, Anis har ju sagt allt ni får inget. <laughs> Jag menar ni får bäng för det. Ja, är en är en sopraner. Är ni, ni sopraner ja, alla tre? Ja. Och och och kör ju bariton och nåt sånt där. Då? Ja, ja, ja något sånt. Tidigare. Ja, ja. Det, det, det är damstämmer så du är inte ja. allt. Äh, nej, nej. <laughs> <Ja>. <laughs> Bra, det står lika det nu Hur konstigt den blev Ja visst, ja, det är fantastiskt Omgång tre, sommar eller vinter? Kjell och Susanna börjar Sommar, sommar. sommar. Ja, Jag har bara haft en under alla år som har svarat vinter Och han fick gå direkt ja, Så det är rätt, grattis ja, Absolut. Nu är ni ju jättenära att vinna den här kassan, alltså ni får ju dela på den du Fjärde omgången Jag skriver som, jag har så här läkarambitioner Så jag kan inte läsa vad jag skrivit det är ni som börjar. Ja, och ni, då pekar jag på ja. Marita och Agneta. Det är bra att ni, Det är ni som börjar jag. i radion. Eh, Abba eller Ebba? Abba Abba. Abba. Ja. Och undrar ni varför de svarar Abba så, så kommer jag lyssna imorgon då. Eh. Bra! Ja, det får ni poäng för också, fast Ebba Grön är rätt bra också. Men, men okej. Okay. Det var, det var, ja. Inte just i det här Nej, mm. Nej kanske inte ja. ja, det vet du inte Det var ingen aning om vad de andra, andra, andra, andra, andra. andra. År, Ja, okej okay. mm, ja. ja, precis aj, aj. Och nu är, det, nu är det, det är lika Det är enormt Det är olidligt spännande Som du brukar säga Det är olidligt spännande Vad säger han? Han, 200 kilo fetan, Harrison O-Lidligt spännande Och sen Nu ska jag snart åka hem och sova Den sista omgången är Eh, Käll och Susanna ja, det, det är så, ja, Den här kom nog väldigt sent tror jag Kör eller rök Kör Kör <laughs> <Så laughs> <var, klark>. Ja <laughs> Vad spännande om ni hade sagt rök så här. Men det är klart det är en scenshow ikväll Så vi vet ju inte riktigt vad som händer Så håll i hatten Kjell eh, Susanne, Agneta och Marita eh, Stort tack för att ni tog av er tid Och besökte oss på fredagsfrallan eh, Jag får ju säga Lycka till ikväll Men ni behöver ju inte svara på det eh, Utan vi säger toj, toj, toj Och kommer ihåg man får aldrig vista på teatern Och som vanligt så avslutar vi Med ett ord för dagen eh, Och vi tar det ifrån ja, vi, Henrik Ibsen Den här glada Norska snubben. Han får stå för, för Dagens Italie idag. Där utgångspunkten är mest galen blir oftast resultatet mest originellt. Sköt om här. Ha en trevlig sommar. Så är för alla tillbaka i höst igen. Sköt om här. Hej!